Розділ дев'ятий «Присудити до Шибениці!» – закінчив комендант. Нещадно мордуючи барабанні перетинки, гримнули оплески. Артем на силу підняв голову і озирнувся на всебіч. Розплющувалося тільки одне око, друге зовсім запливло. Добитувачі його старалися з усіх сил. Чув він теж не дуже добре. Звуки, не би, пробивалися крізь товстий шар вати. Зуби начебто всі були на місці. Хоча, з іншого боку, навіщо йому тепер зуби? Знову той самий світлий мармур, звичний остогидлий білий мармур. Масивні залізні люстри під стелею, що колись, напевно, були електричними світильниками. Тепер у них стирчали кіптяві лоєві свічки, і стеля над ними була геть чорною. Горіло лише дві такі люстри на всю станцію. В самому кінці, де бігли наверх широкі сходи, і в тому місці, де стояв Артем, в середині залу, на щаблях містка, що відкривав бічний перехід на іншу лінію. Часті на півкруглі арки, майже невидимі колони, дуже багато вільного місця. Що ж це за станція? «Страта відбудеться завтра о п'ятій годині ранку». «На станції Тверська», – уточнив Товстун, котрий стояв поруч із комендантом. І як і його начальник, він був одягнений не в зелений камуфляж, а в чорний мундир з блискучими жовтими гудзиками. Чорні берети були і на цих двох, але не такі великі і не так партацькі зроблені. І як на солдатах у тунелі. Дуже багато тут було зображень орлів, трикутних свастик, всюди гасла і вислови, ретельно, з любов'ю вималювані готичними літерами. Старанно, намагаючись сфокусуватися на словах, що так силкувалися розплестися, Артем прочитав. «Метро» для росіян чорномазих на поверхню смерть щуроїдам були інші з абстрактивнішим змістом вперед в останню битву за велич російського духу або ж вогнем і мечем запровадимо у метро Істинно російський лад потім ще щось із гітлера Німецькою і більш-менш нейтральне. У здоровому тілі – здоровий дух. Особливо його вразив підпис, зроблений під майстерним портретом мужнього воїна з могутньою щелепою і вольовим підборіддям, і доволі рішучого вигляду жінки. Вони були зображені в профіль, так що чоловік – Трохи затуляв собою бойову подругу. «Кожен чоловік – це солдат. Кожна жінка – матір солдата», – твердило гасло. Всі ці написи і малюнки чомусь цікавили зараз Артема значно більше, ніж слова коменданта. Прямо перед ним, за обступом, шумів натовп. Народу тут було не дуже багато, і всі одягнені якось непримітно, здебільшого у ватники і заяложені спецівки. Жінок майже не було помітно, і якщо це відображало реальність, солдати скоро повинні були закінчитися. Артем Подумки посміхнувся. Він опустив голову на груди. Більше тримати її прямо – не вистачало сил. І якби не двоє плечистих конвоїрів у беретах, які підтримували його під пахви, він би просто впав. Знову занудило. Голова пішла обертом, і тепер йому було вже не до іронії. Артему здалося, що його зараз привселюдно знудить тупа байдужість до того, що з ним відбувається. Прийшла до Артема поступово. Тепер у нього залишався тільки абстрактний інтерес до навколишнього. Так, ніби все трапилося не з ним. Так, ніби він просто читав книжку. Доля головного героя цікавила його, звичайно. Але якби він загинув, Можна було би просто взяти з полиці іншу книжку з її щасливим закінченням. А спершу його довго, акуратно били терплячі, сильні люди. А інші люди, розумні і розважливі, допитували його. Кімната була завбачливо облицьована кахлями тривожного жовтого кольору. З нього було дуже легко, напевно, змивати кров. Але її запах вивітрити звідси було неможливо. Для початку його навчили величати худорлявого чоловіка із зализеним русявим волоссям і тонкими рисами обличчя, який вів допит. Пан комендант. Потім не запитувати, а відповідати на запитання. Потім точно відповідати на поставлене запитання. Стисло. І, по суті, стисло і, по суті, вчили окремо. І Артем ніяк не міг зрозуміти, як же так сталося, що всі зуби залишилися на своїх місцях, хоча кілька сильно хиталися, і в роті був постійний присмак крові. Спочатку він намагався виправдовуватися, але йому пояснили, що його, що цього робити не варто. Потім він намагався мовчати, але і це було неправильно. Він скоро в цьому переконався. Було дуже боляче. Це взагалі дуже дивне відчуття, коли тебе б'є в голову сильний здоровий чоловік. Це навіть не біль, а якийсь ураган, що вимітає всі думки і дробить ущент почуття. Справжні муки приходять потім. Через деякий час Артем нарешті зрозумів, що треба робити. Все було просто. Треба тільки максимально виправдовувати очікування пана коменданта. І якщо пан комендант читав, питав, чи не з Кузнецького мосту Артема прислали сюди, треба було просто ствердно кивнути. На це йшло менше сил. І пан комендант не морщив невдоволено свій бездоганно слов'янський ніс, а його асистенти не завдавали Артему ще одного тілесного ушкодження. І якщо пан комендант припускав, що Артема направили з метою збору розвідданих та проведення диверсій, наприклад, організації замахів на життя керівництва Райху, зокрема і самого пана коменданта, Треба було знову згідно кивнути. Тоді мучитель задоволено потирав руки, а Артем зберігав собі друге око. Але не можна було просто кивати, треба було прислухатися до того, що саме питав пан комендант. Тому що якщо Артем підтакував не в попад, настрій того погіршувався. І один з його помічників пробував Наприклад, зламати Артему ребро. Через півтори години неспішної бесіди Артем уже більше не відчував свого тіла. Погано бачив, доволі кепсько чув і майже нічого не розумів. Він кілька разів намагався втратити свідомість, але його приводили до тями крижаною водою і нашатирем. Напевно, він був дуже цікавим в результаті про нього склалося абсолютно хибне уявлення. Його вважали ворожим шпигуном і диверсантом, який прибув, щоби завдати Четвертому Райху здар... зрадницького удару в спину, обезголовивши владу, посіяти хаос і підготувати вторгнення противника. Кінцевою метою було встановлення антинародного кавказько сіанистського режиму на всій території метрополітену. Хоча Артем, загалом кажучи, не надто тямив у політиці. Але така глобальна мета здалася йому гідною, і він погодився з цим. І добре, що згодився. Може. Саме тому всі зуби і залишилися на своїх місцях. Щойно останні деталі змови були з'ясовані, Артему все-таки дозволили знепритомніти. Коли він зміг розплющити око наступного разу, комендант уже дочитував вирок. Заледве останні формальності були узгоджені, а офіційна дата його прощавання з життям анонсована громадськості, на голову і обличчя підсудному натягнули чорну шапку і видимість серйозно погіршилася. Дивитися більше не було на що, і занудило ще сильніше. Ледве протримавшись хвилину, Артем припинив опір. Тіло його скрутило судома і його вирвало прямо на власні чоботи. Охорона зробила обережний крок назад, а громадськість обурено зашуміла. На якусь мить Артему стало соромно. А потім відвідчув, як голова його кудись відпливає, а коліна безвільно підгинаються. Сильна рука підняла його під боріддя, і він почув знайомий голос, який звучав тепер майже у кожному його сні. Пішли. Ходімо зі мною, Артеми. Все закінчилося. Все гаразд. «Підводься!» – говорив він. Артем ніяк не міг знайти в собі сили підвестися і навіть підняти голови. Було дуже темно. Напевно, заважала шапка, здогадався він. А як же її зняти, якщо руки зв'язані за спиною? А зняти необхідно, подивитися, той це чоловік, чи йому просто здається? Шапка промив ривавте Артем, сподіваючись, що чоловік сам усе зрозуміє. Чорна завіса перед очима одразу ж зникла, і Артем побачив перед собою Хантера. Він нітрохи не змінився з тих пір, як Артем розмовляв із ним в останнє, давним-давно, ціловічність тому на Веденха. Але як він сюди потрапив? Артем важко повів головою і озирнувся. Він знаходився на платформі тієї ж станції, де йому зачитували вирок. Всюди навколо лежали мертві тіла. Тільки кілька свічок на одній люстрі продовжували коптити. друга була загашена. Хантер стискав у правій руці той самий пістолет, який так вразив Артема минулого разу, здавшись, Гігантським. Через довгий, пригвинчений до дула і чималенький лазерний приціл. «Стечкін». Мисливець дивився на Артема неспокійно і уважно. «З тобою все гаразд? Можеш іти? «Так, напевно», – хоробрився Артем. Але в цей момент його цікавило зовсім інше. «Ви живі? У вас все вийшло!» «Як бачиш!» – втомлено посміхнувся Хантер. «Дякую тобі за допомогу!» «Але я не впорався!» – хитнув головою Артем, і його пекучою хвилою накрив сором. «Ти зробив усе, що міг!» – заспокійливо поплескав його по плечу Хантер. «А що сталося з моїм домом? Що з ВДНХ?» «Все добре, Артема. Все вже позаду. Мені вдалося завалити вихід, і чорні більше не зможуть спускатися в метро. Ми врятовані. Пішли. «А тут що сталося?» Артем роззирнувся, з жахом виявляючи, що майже весь зал завалений трупами. І крім їхніх із хантером голосів – Більше не чути жодного звуку. «Не має значення», – хантер твердо подивився йому в очі. «Ти не повинен про це турбуватися». Нахилившись, він підняв із підлоги свою скриньку, в якій лежав медь, ледь димливий армійський ручний кулемет. Стрічок з патронами майже не залишалося. Мисливець рушив уперед, і Артему залишалося тільки нас доганяти. Озираючись на Всебіч, він побачив дещо, чого раніше не помічав. З містка, на якому він стояв, коли зачитували вирок, звисали над коліями кілька темних постатей. Хантер мовчав, широко крокуючи, не би забувши про те, що Артем ледве пересувається. І як той не намагався, відстань між ними все збільшувалася, і Артем злякався, що мисливець так і піде, покинувши його на цій страшній станції, вся підлога якої залита слизькою, ще теплою кров'ю, а населення складається з одних мерців. «Невже я на це заслужив?» – думав Артем. Невже моє життя вартує стільки ж, скільки всі їхні життя разом узяті? Ні, він був радий порятунку, але це не стосувалося цього. Всі ці люди, звалені зараз безладно, Наші, наче мішки з ганчір'ям на граніт платформи, один на одного, на рейки залишені навічно в тій позі, в якій знайшли їх кулі Хантера. Вони померли, щоби він міг жити. Хантер з такою легкістю зробив цей обмін, як жертвують в шахах кілька дрібних фігур, щоби зберегти значнішу. Він же просто гравець, а метро – це його шахівниця. І всі фігури – його, тому що він грає сам із собою. Але от питання чи така вже значна важлива особа Артем, щоби заради нього умертвити стількох. Відтепер ця витекла на холодний граніт кров напевно пульсуватиме в його жилах. Він немов випив її, забрав у інших, щоб продовжити своє існування. Тепер йому більше ніколи не вдасться зігрітися. Артем через силу побіг уперед, щоби наздогнати хантера і запитати, чи зможе він ще колись зігрітися, чи біля будь-якого навіть найжаркішого багаття йому буде так само холодно і сумно, як у зимову морозну ніч на покинутому полустанку. Але хантер був усе так само далеко попереду. І, може, тому Артему не вдавалося наздогнати йому, що той став рачки і мчав по тунелю зі спритністю якоїсь тварини. Його рухи здавалися Артему неприємно схожими на рухи «собаки?» «Ні, щура! Боже! Ви щур?» Вирвалася в Артема страшна здогадка, і він сам злякався того, що сказав? Ні, долинуло у відповідь. Це ти щур, ти щур, боязливий щур. Боягузливий щур, презирливо повторив хтось, ледь не над самим вухом, і смачно харкнув. Артем потряс головою і одразу ж пошкодував про це. До цього, неюча тупим болом, від різкого руху вона просто вибухнула. Втративши контроль над своїм тілом, він почав завалюватися вперед, поки не уткнувся зідраним лобом у прохолодне залізо. Поверхня була рибристою і неприємно тиснула на кістку, але остужувала запалену плоть. Ертем завмер у цій позі на деякий час. Не в змозі зважитися ні на що більше. Віддихавшись, він обережно спробував розплющити ліве око. Він сидів на підлозі, тицнувшись лобом у решітку, що йшла вгору до стелі, і загороджувала з обох боків простір низької і тісної арки. Спереду виднівся зал, ззаду проходили колії. Усі найближчі арки навпроти, як, мабуть, із того боку, були перетворені в такі ж клітки, і в кожній з них сиділо по кілька чоловік. Ця станція була повною протилежністю тієї, де його засудили до смерті, та, не позбавлена витонченості, а легка, повітряна простора, з прозорими колонами, широкими і високими заокругленими арками, незважаючи на похмуре освітлення і написи та малюнки, що вкривали її, здавалося в порівнянні з цією просто банкетним залом. Натомість тут усе пригнічувало і лякало. І низька, кругла, як у тунелі, стеля, майже на два людських зрости вишки, і масивні, грубі колони, кожна з яких була значно ширшою, ніж арки, прорубані між ними. Вони, на додачу, ще й виступали вперед, і в ту частину, що виступала, були вправлені решітки зі зварених товстих арматурних прутів. Стеля арок тулилася до землі, так що до неї за виграшки можна було би дістатися руками, якби вони не були скручені за спиною дротом. У нікчемному закутку, відгороженому рішіткою від залу, окрім Артема перебувало ще двоє. Один лежав на підлозі, тицнувшись обличчям у купу ганчір'я, і коротко глухо стогнав. Інший, червоноокий і давно не голений брюнет, сидів навпочіпки притулившись спиною до мармурової стіни, і з живою цікавістю розглядав Артема. Уздовж кліток прогулювалося двоє міцних молодиків у камуфляжі і неодмінних беретах, один з яких тримав на намотаному на руку повітку величенького пса, час від часу стримуючи його. Вони Мабуть, і розбудили Артема. Це був сон, це був сон. Це все наснилося його повісять. Котра година. насилу повертаючи, набряклим язиком, вимовив він, скоса поглядаючи на чорноокого. Половина десятого. А хоче відповів той, вимовляючи слова з тим самим дивним акцентом, який Артему доводилося чути на Китай-городі. Замість «о» – «а», замість «и» – «і», не м'який – «де», а радше твердий. І уточнив. Вечора. О пів на ту Дві з половиною години до дванадцятої. І ще п'ять до... «До процедури. Сім з половиною годин. Ні. Поки думав, поки рахував, часу залишилося ще менше. Раніше Артем все намагався собі уявити. Що ж повинна відчувати, про що повинна думати людина засуджена до смерті? За ніч до страти? Страх? Ненавість до котів? Каяття?» Усередині нього була тільки порожнеча. Серце важко гупало в грудях, у скронях постукувало, в роті повільно накопичувалася кров, поки він її не зглотнув. Кров мала запах мокрого і ржавого заліза. Чи це вологе залізо мало запах свіжої крові? Його повісять, його вб'ють, його Більше не буде. Усвідомити це, уявити це собі ніяк не виходило. Усім і кожному зрозуміло, що смерть неминуча. У метро смерть була повсякденністю, але завжди здається, що з тобою не станеться жодного нещасного випадку. Кулі пролетять мимо, хвороба омине, а смерть від старості це так не скоро що можна навіть не думати про це. Не можна жити в постійному усвідомленні своєї смертності. Про це треба забути. І якщо такі думки все ж приходять, треба їх гнати. Треба душити їх, інакше вони можуть пустити коріння в свідомості і розростися. А їхні отруйні спори отрують існування того, хто їм піддався. Не можна думати про те, що й ти помреш. Інакше можна збожеволіти. Тільки одне рятує людину від божевілля – невідомість. Життя, засудженого до смерті, якого стратять через рік, і він знає про це. Життя смертельно хворого, якому лікарі сказали, скільки йому залишилося, відрізняється від життя, Звичайної людини тільки одним. Перші точно або приблизно точно знають, коли помруть. Натомість звичайна людина перебуває в невіданні. І тому їй здається, що вона може жити вічно. Хоча цілком можливо, що наступного дня вона загине в катастрофі. Страшна не сама смерть, страшне її очікування. Через сім годин. І як це зроблять? Артем не дуже добре уявляв собі, як вішають людей. У них на станції був якось розстріл зрадника. Але Артем був ще маленький і мало що розумів. Та й на ВДНГ зі страти не робили би публічного видовища. Накинуть, напевно, мотузку на шию. І або підтягнути до стелі, або на табуретку якусь. Ні, про це не треба думати. Хотілося пити. Насилу він перевів заіржавілу стрілку, і вагонетка його думки покотилася по інших рейках, до застреленого ним офіцера, до першої людини, яку він убив. Перед очима знову виникла картина того, як невидимі кулі впиваються в широкі груди, перетягнені портупеєю, і кожна залишає після себе пропалену чорну зазначку, яка одразу ж набухала свіжою кров'ю. Він не відчував ні найменшого жалю про зроблене, і це здивувало його. Колись він вважав, що кожен убитий важким тягарем висітиме на совісті вбивці. І являтиметься йому у снах, тривожитиме його старість, притягуватиме, наче магніт, усі його думки. Ні, виявилося, що це зовсім не так. Ніякого жалю, ніякого каяття, тільки похмуре задоволення». І Артем зрозумів, що якщо вбитий примариться йому в сновидінні, він просто байдуже відвернеться від примари, і той безслідно зникне. А старість? Старості тепер не буде. Ще менше часу залишилося. Напевно, усе-таки на табуретку. Коли залишається так мало часу, треба ж думати про щось важливе, про найголовніше, про що раніше ніколи не завдавав собі труду, все відкладав на потім. Про те, що життя прожити неправильно, і якби йому дали ще одну спробу, все зробив би по-іншому. Ні, жодного іншого життя в нього в цьому світі бути не могло. І не було, що тут переробляти. Хіба тільки тоді, коли цей робив контрольний постріл в Іванкову голову, не кидатися до автомата, а відійти в бік? Але не вийшло б. І вже Іванка та Михайла Парфировича йому точно ніколи не вдалося, би прогнати зі своїх снів. Що ж сталося зі старим? Чорт! Хоч би ковток води! Спочатку... Виведуть з камери. І якщо пощастить, поведуть через перехід. Це ще трохи часу. І якщо не вдягнуть знову на очі прокляту шапку, він побачить ще щось, крім прутнів решітки і нескінченого ряду кліток. «Яка станція?» – розліпив сухлі губи Артем – Відриваючись від решітки і здіймаючи очі на сусіда. «Тверская!» – озвався той і поцікавився. Слушай, брат, а за що тебе сюда? вбив офіцера, повільно вимовив Артем. Говорити було важко. Е, співчутливо протягнув неголений. Тепер вішати будуть. Артем знизав плечима, відвернувся і знову притулився до град. «Точно будуть!» запевнив його сусід. «Будуть! Скоро вже! Прямо на цій станції! Нікуди не поведуть!» Попити би, змити цей ржавий присмак у роті, змочити пересохле горло. Тоді Може й зміг би він розмовляти довше, ніж хвилину. Але у клітці води не було. В іншому кінці стояло тільки смердюче бляшане відро. Попросити у тюремників, може, засудженим хоч трохи потурають. Якби можна було висунути, заграти руку, махнути нею. Але руки були зв'язані за спиною. Дріт уп'явся у зап'ястя, кисті розпухли і втратили чутливість. Він спробував крикнути, але вийшов тільки хрип, що перейшов у надривний кашель. Обидва охоронці наблизилися до клітки, щойно помітили його спроби привернути увагу. «Щур прокинувся!» Усміхнувся той, котрий тримав на повідку собаку. Артем закинув голову назад, щоби бачити його обличчя, і натужно прохрипів. «Пити! Води!» «Пити?» – вдавано здивувався собачник. «Це ще навіщо? Та ж тебе підсмикнуть ось-ось, а ти пити!» Ні. Воду на тебе ми марнувати не будемо. Може, раніше здохнеш?» Відповідь була вичерпною. І Артем втомлено прикрив очі. Але тюремники, мабуть, хотіли з ним іще поговорити про те, про все. «Що, падло, зрозумів тепер, на кого руку здійняв?» запитав другий. «А ще росіянин, щуре». Через таких ось покетків, які тільки й шукають нагоди своїм же ніжу спину встромити. Ці ось, він кивнув на сусіда, котрий відсунувся вглиб клітки. Скоро вже метро заполонять, і простій російській людині дихати не дадуть. Неголений потупився. Артем знайшов у собі сили тільки знизати плечима. А шип цього твого знаменито порішили, долучився перший охоронець. Сидоров розповідав пів тунеля в кервавиці, і правильно, не до людина. Таких тре, теж треба знищувати. Вони нам генофонд, згадав він важке слово, псують. І старий ваш теж здох, підсумував він. «Як?» – схлипнув Артем. Боявся від цього, боявся, але сподівався. Раптом не помер, не вбили. Раптом він десь тут, у сусідній камері. А так, сам здох. З ним і поговорили, ледь-ледь, а він узяв і відкинув копита. Охоче пояснив собачник, задоволений тим, що Артема нарешті зачепило заживе. Ти помреш. Помруть усі близькі твої. Він знову побачив, як Михайло Порфирович, про все на світі забувши, зупинившись посеред темного тунелю, гортає свій блокнот, а потім схвильовано повторює останній рядок. Як же там було? Дертотен татенрум? Ні. Помилився поет. Слави діянь теж не залишиться. Нічого не залишиться. Потім згадалася чомусь, як Михайло Парфирович сумував за своєю квартирою, особливо за ліжком. Потім думки, туживіючи потекли все сильніше і під кінець зупинилися. Він знову вперся лобом у решітку і тупо розглядав пов'язку на рукаві тюремника. Трикутна свастика. Дивний символ, схожий чи то на зірку, чи то на покаліченого павука. «Чому три кінці?» – запитав він. «Чому три?» – довелося кивнути головою, вказуючи на пов'язку поки охоронці зрозуміли, що він має на увазі, і зволили пояснити. «Хе! Хпу! А скільки тобі треба?» – обурився той, що з собакою. «Скільки станцій, скільки кінців, ідіоти! Символ єдності!» «Стривай! Ось до полісу доберемося, четвертий додамо!» «Та які станції?» Втрутився другий. Це ж древній споконвічно слов'янський знак. Називається Сонцеворот. Це вже фріци потім у нас перейняли. Станції дурна макітро. Але ж сонця більше немає, витиснув Артем, відчуваючи, як перед очима знову постає каламутна пелена. Сенс почутого вислизає, і він провалюється. — Все, шизанувся, — задоволено визначив собачник. — Ходімо, Сеню, ще з кимось побалакаємо.